Karibu katika mji wa kihistoria Bagamoyo uliopo kilometa 68 toka jijini Dar es Salaam. Leo wakazi wake wengi wanaishi katika makazi mapya tofauti na eneo la hapo awali. Wakazi wa mji wa Bagamoyo walipokuwa ni pwani ya mji wa Mombangao huu wa kaskazini mwa Dar es Salaam kiasi cha 45 magharibi mwa kisiwa cha Unguja uh, sehemu na fursa nyingi za kibiashara Uh, uchumi wa mji huu unategemea biashara na ni kati ya miji ya kale kabisa ya kiswahili hapa nchini Tanzania uh, tangu mwaka 1890 ikiwa ni koloni la mjerumani na nikukumbusha kwamba mji mkuu wa kwanza wa serikali ya kijerman 1886 hadi 1890